Nu mai m-ați văzut de mult, trebuia să mai intru și eu pe live, să-mi fac și-o prezența. 23, hai sus, sus! O dedicație pentru... La Germania, te iubești viața mea! 26! Căiască faraon de la Germania! Și de la grișoare, uite și socul meu! Reiască și socul meu! Haide, dacă ne-am, pane reu! Haide, dacă ne-am, pane reu! Haide, dacă ne-am, da, iată! Au urcat la 32! 300 de persoane deja! 44 de 47! 70, o așa vă vreau frații mei, vă iubesc pe toți, um, Și om doi, Hadi, fratii, la... Pentru că Cătă la Alexandra! Salut, bossule! Am ajuns la 100! Bravo, fraților! Cători state, Vă mulțumesc pentru, pentru distribuim. Faraonul, viața mea, cum să nu, viața mea de la Germania. De la Germania, prețelul meu de spanie! Am ajuns la 100 cu Faraonu. Salut, Robert! Salut, salut, salut, salut! De-i volum, de-i volum, fac. no, dacă ai pus o piață de volum. Nu volumul? volum. da, da, da, da, Hai să te întâlnești frate, noi. Să mai întâlnești cu noi, Simt că întâlnești de noi. Să te întâlnești cu noi, să te întâlnești cu noi. Să să Sunt comună, mor de donă ca Cam plicand să mă Să mă toan, nu șoan, că ni nu Și plăgând până zon Mor dacă nu plăne Nici de esterbători Oricâta și bania se tot mai vine eu la casa mea Stopindres, egi și până în zoni, no că nu, nu plegă, nici de mi sărbători. Urcita a vinegi și bia, tot mai pentru paraonul poatele meu de la Germania se știe viața mea și pentru nașul meu pentru toți stau singur la la mai sănătoasă. Și le cânem, dăm vinin, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, mai ii, ii, ii, ii, ii, ii, stau ii, la ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, În sărbători, oricâtă amerei rănei Și băneagă-și avem, mor dacă nu sunt la casa mea Stau fintre plăienii și plâng până-n zon Mor dacă nu plec niște de în sărbători Oricâtă amerei rănei și băneagă-și avem Mor dacă nu sunt la casa mea Vă pun tot respectul lui frățiorul meu de la Germania, la faraon, faraonul, fr frățiorul meu. asta bă, e melodie veche și frumoasă. Nu mai măsurați că sunt în live, vă rog frumos. Atunci în la încurcă, nu mă simt bine. Nu Are American, Am american yeah. care mor Nu spune nimic. mica. Doamne-asta e facut cu evaport. Bă, ce? Sau ne place? Aia este o idee. Bă, dar n-aveți preferințe, n-aveți nimic. Bă, îmi place de voi când n-aveți preferințe. Bă, nă. Blah, <laughs> blah, blah, des preferințe muzicale nu no, vă interesează de nimic De mai bine așa E mai mare greșe în viața mea Și-am ascultat pe inima și-am făcut ce mi-a spus ea De la trăgat, iubi, iar, iar, rea, mai la mea când mi-a fost viața mai deja am că mai mi-ti mai trăzgă la iubirea mea când mi-a Cine ești tu? Deci știam ce zace-n tine Nu mă-ți mai dădeam iubire N-am ascultat sufletul Nu știam cine ești tu Deci știam ce zace-n tine Nu mă-ți mai dădeam iubire Rișeala mea că te-am iubit prea mult Văd mai mea, Mai -a te mult, tot tot -a de mai mea, Când mi-a am mai de da, da, Pentru aștia cu coloana ruptă... <gătă>, <gătă>, coloana asta vertebrală, virus, asta, Cum îi spuneți? Vedeți <gătă> că ne puneți cu coloana ruptă! <gătă> Hai să mai citim și mesaje! problema nistop. Acum am cântat o, acum am cântat o creșterul meu. Acum am făcut o. Lorin de la Galați. Te iubesc viața mea. Să trăiască tot ce iubești tu. Șeful de la Galați rupe organ două.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 Moise, te salut, bosule, te salut, trăiască familia ta. Hai să facem și așa mai, mai, de Doamne ajută o țină, știi, să ne mai rupem și noi. Ce da, mai, de salut, Alex! Da! -i.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 ram ta am pus camul la curte lang somadu ram ta ta ta ta ta ta ta ram ta ta ta ta ta ta ta ram ta a tata tata tata tata, iai iai iai un turba, tu te rapta rapta rapta, iai, daniserul care țambă o cișmopă, tata tata tata tata, iai iai iai un turba, a mata nu o voi folosi, o voi trage fără. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, pentru Bulgaria, o ce vorbim de, de la Spania, trebuie să vorbim Gabi, de la Spania. Nariau, <fixă> <-am clarul> <-așa> Nu unde soba perennopotre e faraya, de rapira, de rapira, ta onde a tempo com o chate, a col no pulso, soba perennopotre e faraya, ta onde a tempo com o chate, no pam pam să fie special pentru fratele meu, pentru bulgarul. Salut, salut! Viața mea care acum este România. Trăiască o mie de i-am -mi frățărul meu. Trăiască Gabi de la Spania, vorul meu. Și toți cei care sunteți prezenți, 90 de persoane. Să vă trăiască familia voastră și să fiți alături de mine. Va. Am depășit și suta. Eu depășesc, dar nu, dar nu vreau să depășesc suta, că dacă depășesc suta, mă ia radarul. Și după am mă să plătesc, amendă. Ai bine, rămâneți așa, la 80. uita de viteză. Cineva mi-a spus iară, cu frățiorul meu de la Galați, să-i am găsit în geanta Bine, frățiorul meu, mai înainte am cântat dar... Nici o problemă. Pentru tine o cânt din nou. Ești fratele meu și ești viața mea. Mi s-a cerut din nou să o cânt și o cânt. -am. Hai să fie pe toți cei care au suferit și să nu mai Mai distribui Amestrii te în vrea, geantare, ca bla bă, de la au cineva nără dai, și de eu com Te mai beau și eu, tu, dar, bine, aici, eu. mai e, bine, e, mama mea, o vene, yeah. sărutam, și cu tipii să plângă de și mă, mă, să plâng și eu la pe gheaie. Dacă nu nu mai cu să plătești, Tăia mea de la Taraf, trăiască in Taraful. În cauza tu o Am toți care mă iubește. Zău! Uite-te, Alin, ce n-ai curându-i. meu. Eu soberba. de la topa <laughs> Pentru Simona de la topa de jos. Să fie special pentru Simona de la topa de jos Și pentru Taurului Taurului comunal Mă de amar să-ți cum că acum te fac și pe tine zugrav Nu mai le dă blocuța. nu, Nu le dau blocu, cum să le dau bloc? -am eu, eu stau la casă! doblu Zorica, Zorica, fratele meu. Oh, bravo, Ticule. Să rămână ție Valentin. bravo. Oh, fane. Fanica noastră. Mă, Mă las! Uite, omor o aici o, 90 de persoane. Ce ai pentru tine? cauta mă așa să, așa să joc. Nu tine. bine, la Dar cine, cine te pune pe tine? Te pune cineva să stai aici? Păi pe bine, mă filmez, du pe tine, tu, ia! Da, da, trăiește, trăiască, trăiască Romano! O, oh, prin Te puc, Claudiu! Da, da, da, da, ce da, da, de la da, de, de la mine da, da, Unde m-am da, mai voi să astăzi s-o rântors A rândul meu, vreau să beau și ei, Că mi-a fost o pregătă greu Astăzi vreau să beau, cu un trațist, Să Mai păi A meu, să beau și ei, Că mi-a fost o, prea, o greu eu m-au jurat rău, e pe hârtie, un să să la ba, da da da da ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Eu ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, da ba, ba, ba, da. Da, da, da, ba, ba, ba, ba, Germania, relântat meu acel și pentru În paint frumai Suflet, vreau să să după mine, Doamne, mei, mândresc cu Azi rândul meu, să dau și ele, că ne de pe bucurie, vai, da că la voi, va, vai vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ii, ei, mă, sunt dau pe bucurie mama daule mai căram prătină te Acum am a spate, a virândul meu Vreau să dau și ele, eu Că mi-a fost sofrânt, o greu Ficam prins putere, am să fac a venire Vă se dau de parte, acum am a spate A virândul meu, vreau să dau și ele, eu Că mi-a fost sofrânt, greu Astăzi, pe bucurie, va mai da lumea, e la mine, va mai vai, vai, vai, vai, vai, vai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Astăzi mai, mai, bucurie, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Vai vai vai mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, bucurie. Hai să fie pentru David, David de la Strasburg, de la Ginișoara, să Da. Aha, aha, aha. Ce mă, să bag o maniacă, caută o maniacă, maniacă? Zis, De la salam. Bă, iar l-am pus, iar l-am pus Da, da, da. Și după-i zic, Guță, iar l-am pus-o. Ale, dacă-și vrea toți banii de nume. Bun? De la nimă aia, Guță. Bun, Bă, e vineri, în sfârșit de weekend, Aoleu! Fă o melodie pentru mine, ai a lui Guță. Frate-nul, frate, știi tu? Valentin, o să facem, și nu o nicio problemă, o să facem. Sunt pe amiga. Să facem. Prima lege. Da, nu Să MULȚUMIT no. PENTRU Da, cu pachma ei se cliene, cu internet, cu pachma ei imprimă în tavă, de mâine, de mâine, Șampeulul. Asumăscil de joc. Hai un mie special pentru Ismaiel, Ismaiel, izmail i rămpus o Ismaiel. A I-a avea pus, i-a pus. să o dăm la cap să și-pam pusăm. I-a o Să, so, i-am pus, so. bravo, băieți. O nu Faci noua muzică, nu numai Mai Am o grăție, îngindescă! ce la DJ-ul DJ meu! Au, a desceptu telefonul ce face La Pro, pro -o -o. Ce să facă că nu face nimic? Ca pentru Loredana. Hai să fie pentru Loredana de la Florin. De la Florin. Elvețianu! Flori Elvețianu pentru Loredana să știe! Fă și mie o, o melodie, te rog. Nici o problemă, manule! Manu empower! Dică, Dickand Bă, să știi că am multă lume care mă iubește ce și au preferințe a, muzicale. Mă bucur, mă a bucur că uite, am o grămadă. Am căzut... Bine, că acum mai mă iar Nu e Nu mai mă iar la, mai mai la 50 pot să berci mă rog. Nu mai pus. Pisau mai peste luminător ăsta. Ah, îți pune ce ne place, la ce le place loc. Da da da da da da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 Curse batele, dumpetre iepura nu curșatele, și <fie> eu te iubesc, ii va iubi, iată, te iubești tu. La noi, voi mi se rucă, mi se dau, o se dau, mi se dau, mi se mi se dau, mi se mi Muzica, cum sunt două ce să mă bau Da, da, S-a dus dracului și calul ca un Unde A păluții de-a calea A cu subate Nu pot răi în părăria Unde arde A de-a calea a pe loc! Haide, dați mafioților, dați distribuirii! David! Hai să fie și pentru sora mea, pentru Claudia! Am 71! I-are 70, iar are Aha! Dare nu nu nu nu nu nu nu nu nu Miliun pa patru, unul e băiatul, alatana mea, ci din patru eu pa zece, alatana la Și nimeni nu mă trece, la, la, patru eu la, E cum viața mea, Ionel Angel, are cele mai frumoase piese la taraflă. E gălă cu unul la caraf. Trăiască! Trăiască, frățiorul meu! Nu schimba aerul cu fraierul! Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, la da, da, da, da, da, da, da, da, Come sei te, Roland, alla, hey my trece, Haideți, eu sunt pentru o limbă, ia Pentru o pentru o fi. pentru o limbă, pentru o limbă, pentru pentru pentru pentru Apoi xin cola todos andaram dan dan lá dela Tikam polo na na maiada lá dela xin Apoi xin cola todos andaram dan dan lá dela Entorninho um aula dela aula facto eu bagzite landa la la da Bravo padre, hai de piatră și, și răzare, la data valenă, la mine, la data valenă, la data valenă, la data valenă, la data valenă, la data valenă, la data valenă, la data la la la la la la la să la La amândoi. David, buna sana Da și fericire. Mâdre mia. Cum cântăm cântăm am cântăm cântăm cântăm cântăm Închide-l mă s -a s -a închide la tine, mă. Cine te deranjează? Da, ce ai tu cu live-ul 2020, 2020, 2020, trebuie să mă vadă lumea că sunt aici -am în forță. că n-am murit. Poate-mi găsești și o vreo pe aici care Fără are de gând amică. să... Are de A gând, gând să... Să mă în privat? De să am și eu pe cineva în spatele meu, că uite, vezi tu că e greu, nu? Muierea m lăsat. Acum sunt băiat de băiat Cum ai doamne? Și-mi cau și o remorcuță rem Poate într-un de zon și eu Au la axuri Nu pun la ax Și dacă e matriculantă nu contează Că o iau, dacă e matriculantă o matriculez eu, nu știu mă Cum? Hai camera Tu de camera apă Iarăi, Gabi, prea, da-te sună Da-mă că te sună ăștia de la poliție Ce ai făcut? Dar tu-i telefonul și propriu? Copi, copi, copi, copi, copi, copi, așa sigările pe Franța, ia uitați! Că... Malboro. Dar așa toate tigările negre, pachetul negru, aiurea. Bine că sunt originale, uite, 50 de persoane. Să vă treacă familia voastră. Am, am plecat cândva de jos de la Guță. Dacă se poate. Eu aș vrea să-ți fac cu cea mai mare plăcere, Monica, dar nu am negativul. Deci n-am negativul, că-ți plăceam cu cea mai mare plăcere. Pentru tine, că te văd că ești drăguță și scântă Nicolae Guță 2, nicio problemă. Așa a zis cu un că ai deși eu, romneam unde ai gândit moră cartela. mă gălescă o să-i Să-i te fie Mă, cine ești tu, băi, frate? Cu cine vorbești? Ai s o Cine-i ăsta, mă? Bun, suniți-mă n-ai probleme, bun. Mi-așa-i de ni ai trații, zis, m-am gănești, m-am gănești, n aveți că-n urturi, gănești pușon, mă, haite, dică o l l ac a care se bagă Deci, a care se bagă de un jap, ca n Bun? nu ai nu te prezentin amă Că Nu-și le trebuie să te prezinti n-amă nu stai. să așa de Nu hai că tu suni în den, Hai să-i încuri în den. Domnule de vă să și care înjură și care n-au loc, Dumnezeu să le dea sănătate și fericire. Că mai sunt ăștia care... Și alea ca să zboară pentru a fuce la vrei, păcă de pe zbupet. Bună, bună, E de neză-l parașul, dacă-mi numesc. Apan de ilusie. Cei care înjură, nu? Asta e, care înjură, înjură, că da, de-aia e lumea făcută, să-l jure. Alții înjură, alții vorbesc frumos, alții, nu? Vezi tu. Lucica! Da! <girica> În <girica> <girica> orice caz, aveți o voce frumoasă. E frumos, Monica! Ne doresc să-ți dea sănătate și fericire! Da! <girica> Oi, au dus, Să-i facem melodie pentru prințesa lui! Să uită acolo lui Lucia, Lucie. Lasă, e bine, dacă mă vede Luci, e perfect. Hai să fie special pentru Gabi și Luci. Să fie special pentru Gabi și Luci de la Spania, care să iubesc mult. Ia mai Elena, da, am blocat deja. Fără luci, nimic, nimic, nimic, ce ține la gală, îmi aduc aminte, luci, asta e lucu, îmi aduc aminte, îmi aduc aminte, îmi aduc îmi aduc îmi aduc aminte, îmi chi To supețe mă volmen Așa te -o iubire, mie, mie. Inimii, arată, mie, mie. eu voi eu vin me Și po să ii miră mea te I teîubeți luci ca meră Șiștii to supețe lu te voi eu Hai servito piace per Gabi della Spagna e Gabi Gabi Gabi Gabi Gabi della Spagna <laughs> <laughs> oh, <laughs> O mieci. Și... Mulțumesc de venit în constăparea. Trei sui acolo viața mea. tot mea. Ia pentru Gabi, n-am na ce să mi Ia mi iubițne va năsta mia. Si titi to sufletia dogului așa asa de voi pentru nociloci și gavi, ca pe nini miora mea, ia mi iubițne va și să-n suflete pe mereu, așa vrem me voia pe el mereu Doamne de sănătate la Gabi și la Lucica a primit și-o 100 de europei Dumnezeu să dea sănătate la familia ta Gabi să trăiască 100 de europei Mă uit la tine gândește ești de Să rușinez spui, cam o iubesc. Să-mi luăm cu mine. Să-mi luăm cu Să-mi luăm cu mine. să Că mi cu să cu cu Mi -i -a, -a -a. C Mi Că toții cu o lupiană țamia, cu o lupiană cu Că toții cu o lupiană țamia, cu o lupiană țamia, cu o pe o lupiană țamia, cu o cu o lupiană țamia. mea. <laughs> suntii camă. Și te din sufletul meu, așa te voi omerim mereu. Hai să fiis pecia pentru Napoleon. Pentru șeful Parisului, să știe viața mea. Trească la, la familia lui și copiii lui și toți îi dorește eu să trăiască la mulți ani fratele meu Napoleon, șeful Parisului. Da, musai și mai faci melodii acum pentru, pentru Cica și pentru Gata. Yeah. Uh, Guță! Iar stai să mai sunăm o dată și vedem, dacă mai zice să mai dăm cu bucă. La Moliu, mai... viața mea trăiască la mulți ani, o de ani, cu Parisului. Jubânu, trăiască și Jubânu. Să facem și noi pentru cei care au două femei, care au deși de mari. Atențiune! Vedeți să nu mă dați în primire, numai să ascultați melodia, da? Așa! Vedeți să mă topareți! Am cadan. Anca Dan, te pun și eu! Robert, te pun! Monica, să rămână! Să nu știi pe care o vrei, Nu înă-i mără, mără copii, Altă-i portai nimic. Să iubesc două femei, Să nu știi pe care o vrei, Nu înă-i mără, mără copii, Altă-i portai nimic. Duiaxta la trei no mamele cu speranța m-am mă cu speranța m-am Văd de-a Dumnezeu vă susținut și fericire la cei 56 de persoane, dar ni trebuie cât mai multe să vadă lumea. Și să nu mai supără Că n-am o, n-am gândit la mântă Uite așa pe de o viață fiindelă, deșine, la la la Viața mare asta m-am încă Și să nu mai supără Că n la mântă Uite așa pe de o viață Zi pe zi Mă cu viața numai cu o mă copii. de cu viața o mă copii.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 Deci europeni! <laughs> <laughs> Petro Cosmic, Cosmic! O, Co oh, franționul meu de la, de la, de la Italia! No, Eduard, un... trăiască fratele tu! Eduard, ce faci viața mea? Dacă mai te-am văzut... A venit ce codințe eu? nu e. Dar viața mea trăiescă! Eduard, de la Rom, de la Napoli! Viața lucruță! Am așteptat de mult, nu am așteptat de mult. Am așteptat de mult, nu M-am centat cu prietenii mei De, de când sunt cu tine, n-am ieșit cu ei M-am aminist că m-am De parcă mai de am singur Sunt în deșert și vai de viață Pentru tine m-am centat cu prietenii mei De când sunt cu tine, n-am ei am minis că mă laași, că mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă laași, mă mă -a -s -a -s mea, că mă circulă lumea toată din cascuza, Ai lasă-mă, la că o ai că e cu Ai lasă-mă, am să-mi că mă din La nu lumea aș fi renunță Mă aminisc, să plec, dar o mă O să am plăcerea să te la tine mă gândesc, de mine am uitat Și la poată lumea aș fi renunță Mă aminisc, o să și O să am plăcerea să te ai mai mulți amăvotate pentru a-ți da râda ca vreme, că eu sunt bogat ca tine, tine, tine. Ai mai mulți amăvotate, e niște niște miracole, dar mai cercul nu-mi Ai la fel bun, de, de, de, de. Hai să fie special pentru Simon, Simon Ma. Pentru Emir nu mă? Băiat, pentru Emir băiat fin Guță Bă, nu mai am chiștoacetă Cuță știi care am zis eu? Sărbos Știi care am zis eu? Nu n-am mai mult decât doi ne n-am. Veto, veto, veto, veto. Poate n fost, asa cum trei doi. m dar din că da, Ce și ieși la copiii primi flori. Te pup, Sile, salut, salut, Sile. să o, i -o, i -o, i -o. Meto, frate, n-am negativ la doinez. și cu pădea ca pe la ca ta Nicolae Guță. Aș renunța la viață și la mine, aș, aș renunța, dar numai a. pentru tine aș venunța la toți cei eu lasă-mă să te iubesc. Eu de-aș avea toți banii din lume, jur că-i aș cheltui luma cu tine, aș dar în dar, dar de ziua ta, că vreau să fii numai a mea, Vreau să fii a mea, să fii doar a mea. Vă pup pe toți, 40, 42 de persoane! Vă pup! Să vă trăiască familia voastră! Nu a vorbit cu cineva să-mi facă niște doile la studio și să-mi le se separat, știi să nu le bage pe YouTube. Să-mi facă mie niște negative, faideți jur. Nu bă pentru mine special doile frumoase, dar nu ba să văd când îl termină, că când... nu no. are Pentru Berta, să mai dat 50 de pe tu mai ești capace să melevione. Am și storile, am și pragnate Mai ziceți nimic ca praților! Nu am cine ești tu Nu am ce zace tine Nu mă mai dă dea-mi iubire M-am ascultat în inima Și-am făcut ce mi-a spus ea Nu știam ce zace Nu Eșelul meu ți mai Mai i Că că mai că iubit că din Mai Liviu, Liviu, Liviu, te știi Liviu Leonard Elisei! Mă rog, să... mă rog. frate asta trăiesc la mulți ani! Să fie sanitar! Ca <laughs> ai Că bagaie, dar uite ai de mă, din Bă, bine, ce din iPhone? Bă, dar nu ți se spune. Nu mai ai muzică, tu mai călăgat. Bă, bă, călăscă Noroi, noroi. Ai văzut când faci? Când strănuț, noroi. ce Noroi, noroi. bă. da. De ce bă, țin? De mine? N-a, bă, i am dat eu, nu mai dau, nu mai dat i am dat eu, Ca să-i șmechere, vine aici numai să stea aici la vrăjeană. Marim! Spui-mă pentru cine faci asta, pentru mine. Pentru mine, pentru tine, pentru mine. Ce e? Iar nebine, nu-i bine. asta. Să de la poliția Să ne uităm de la poliție! Să ne Să ne uităm de Să La scienza va a gridare, cada, cada, voi da qui, pogono, o no, che ci, santo templano. Nana, nicho, namo serte ma, namo serte ma, namo serte. Non jalan a spietto, Vă de vorbore în spanii Hai de la cosulite Dentro dos de la España Petru Florin, Florin, Dentro Florin de la España Dar eu, și iu, pe să mă voi De Benno, PENTRU detto avrei Take Ah, you. ah, ah, ah, ah, ah Pe sistemul de gole, spani gole, la de acolo, din Ircon, pe sistemul de la de pie pentru clădirii și tața, spani gole, pe spani gole, pe spani gole, da, Are. Yeah, you o, de Look Luviu-me! Dar eu tu e o Existe Dar eu pentru de la Tica De la Ai trebuit special pentru Valerica de la Spania, pentru fratele meu, pentru Salam, Salam de la Paris, fratele meu, iar mea, aerul meu. Să fie pentru Valerica de la, la Spania binarul, cana, la Pentru ma Salam ma de la Paris Șeful de la Parisului Să-i știe Ia ce o cum cum Ei! Ca te cocu, pini. a Ca a E, ca n-am s-a închicara, pe la Hai da băi, hai da haaaaii... Că-a-l de ca mai vezi asterestu că tu mă... Ca ce-a dat? s n Hai să încercăm bun să vedem dacă- Putem să o facem, facem, E bine, e bine, e bine. dacă... cumva nu putem. <fie> la capătul o să puno pai nu noi doi noi noi doi și iubirea noi și eu privinda cu dinăscutii cu să noi doi noi noi doi și iubirea noi să te lumea ai să te watchers o mea cu dinăscutii Na mey legi, asa te vodra lumja poter, kudisto termino na mey legi, na mey legi, asa te vodra lumja poter, kudisto termino na mey legi, na mey legi. Takatuni, takatuni, takatuni, te te samna. Tae yo mel, tae yo mel, tae yo mel, te va samna. Takatuni, takatuni, takatuni, te te samna. O sa te va dalo, na korero, te te ki no na te ki no na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 să te vadă pentru valerica, pentru Denis, Denis, Denis, Avem prea că nici tu trebuie Și pentru o care o iubește cosmil băiatul aici, spaniolul cu spaniolul. să te batăm Bamini na kui, sushma telu me pati, shudhe puni kater. Ha ha ha. Am patru zee shivam, am patru zee kum, patru zee shivam, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, door, am încercat să o fac și am reușit o. Salut băieții, salutăm băieții! sa credeti sa la sa la sa la sa pentru cine? Pentru cine? la sa nu... nu, la cine? Dar ce vreau să ăștia Cin. Da. Cin. o să vină știi aici? Cinci. Da. Cine? O floare, Ce Pa, Pe Ha, Au Na, ăla. Te-a? Ha, mâine nu mai. Mâine nu mai fac program. Nu știu. Mâine numai mai când... păi un frățior, gata. Măi de când popoiu. lasă, că frații noi, știi, ă de te încălă nu, știi? Haol. Neamul nostru? ne mai câmbă mâine? Da, bă! Hai să facem într un fel, o valoare se cunoaște, dacă... Da, bă, până aia, o valoare se cunoaște. Nu știu. Bă, dar s-o-s de până de-aia. valoare se cunoaște, dizziua care se râște. Acum una așa mai, fac una mai lentă. Gata, bă! anunț că berea nu face bine la gât, berea e bere. Știți voi, corneacu cu cel mai sfânt la voce, da? Acum i-am făcut un live așa pentru mine ca să mă distrez cu voi, să vă când așa. Am făcut un live să mă distrez împreună cu voi, pentru că n-am mai făcut de mult live am văzut să fiu alături de voi, că și voi alături de mine. A? Berea îngroașă vocea, știi? Dacă ai pe avea, să Hai să fie special pentru toți îndrăgostiții. Pentru toți îndrăgostiții, se știe. Și special pentru Alberto. Pentru un Să fie special pentru toți care iubesc cu adevărat, care-și iubesc măteile cu adevărat Ce frumosă ești de asta Se vede de departare după, o să-și pune acum. Și-o putește Dumnezeu, și în cască. Că mei pânc mai nu-i ploaie, ei sau furtună, noi rămânem ne eu să-l tracăm să ne eu sau furto da l'ira moneva terre prevona ne sediu ne iu pinse ne iu pinse ne se tretmani in i Se știe, să știe, să fie sănătos, să la Să fie special pe și pentru bădan, să știți, războa? să să poșeu jol din firei de suflete, eu cu de vener. Vrăti de viața ta să-scred niciul se. pasta bastăm ne niile în suflete, eu cu un vener. Și cu ploi ei îi s-au furto noi rămânem. Eu não é para eu estar, só viu mim se, tenho incerteza nenhuma. Só que eu amei festei com, mas na mente, na mão da dor. É porque noi ramânem, tânărul preot, n-așera neștiu nimic, n-aiu bici, n-aiu bici, Să te călărești pe steagul noii, dar suntem neînți, La... Lice, lice, lice, lice, li, li, lii, da, bă, lii, da, da. da, bă, lii, bă, lii, bă, lii, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, de bă, nu bă, bă, bă, bă, Da, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, nu bă, bă, să bă, bă, bă, asta e Mm. Ia baga una de aia mele mărâmă Da, mi ajută vă la toată familia voastră și la cei care ne urmăresc. Să vă dea Dumnezeu sănătate și fericire. Da. uite că am mulți care, uită, se uită, le, și, plac. le plac. Și mă bucur că Și ce vorbesc. Am și eu ceva important, sau Cred că mai mulți cred că avem pe aici. Da, Mă Du-se-l vorbești, uite Așa, e, frumos că te, te urmărește, lumea. A. Da. Da, măcar mi-a dat acolo ceva, măcar să-l uite la. de și. Sau. Dacă, dacă l-ai folosit tu ăla care spui tu acum, ar fi super. Ai fi și tu lângă mine și ai cântat la Taragot. Dacă ești obraznic, ai, e ce obraznic ești, stai să te cauți să să-ți dau un mare bloc de la bloc, da, mare bloc, uitași. Nu, mă. nu, bloc De ce, bă? Nu, e așa și suje, nu mă, Nu fac eu așa ceva, bă. Un dragot îi dau acum, am dat dragot. Mai sunt obraznici, știi? Da, normal. Voi să spinceri lașul muzică pentru copii într-o clipă Nu pentru copii, dar care o scris pentru copii, pentru copii cu familia lui să fie sărutos. Să, să sper că e pace. Aproschei un minut. Daite doină, doină. Negativ? Nu cred că e. Atunci ăla să cânte dacă o pierdut, știi? Mai lăsăm și noi un pic de pauză că mă doare corzile vocale. Oh. Nu ți tata, ce greu îți vine Nu ce greu Că eu nu sunt lângă tine Călătate asta de la Adrian Antony asta e primul Adrian, pentru a i You it's You'll Să ne vedem <Es poor toilet> De <padat> a doua noapte vin și să nu mă simtă o să râd, să se trezească. Hai, Una bănățana, mare dreptate, bă, țigară. Da, mere, mă, aștept, bă, bă, în ghelt, mă, buc, tot, te n-aș usam melodia cu ala, tarpețist, e mos? Mai aștept, Monica Lupșa, mă, bănățana, mă. Da, bravo. Nu mai încărgă tu. Bă, știi, aștept, da, jabă? Hai. Această melodie este dedicată pentru Arix Mondialu și pentru familia lui Frumoasă Și bineînțeles, pentru cel mai scump cu mătru lui Lucian Bufia! Această melodie este dedicată din partea mea Lupșea Din partea lui Robert și Loredana, din America Pentru prințul lor, Robi să trăiască la mulți ani Mulțumesc! Te-am un băiat ce luptați. Dar și toată puterea mea e băiatul. Monica Lupșanuș bănațanul. Florica zice și o melodie faină. De ce mă bat duelăm, dar nu ne mai mult decât întretembravatul. Perversite, perie, dușmanit două zile. Sunt cei de la posta. Câți au ce crestă cât cât ți-ai dai Cât îmi ai? Eu știu cât azi dau cât îți se cap pe Si am să fac o melodie pentru fata lui Nașu Nașu. Și pentru toți cei care au fete Iau și zice melodia asta adevărată de Am o fata Am o frumosă Ce întrebați câți? Dar ce sunteți pe invers, frate? Bă, fratele, ăștia care întrebați câți ani ai? Florin, câți ani ai? Dar ce sunteți, frate? Sunteți pe invers? Cât am cumpărat eu din el? Cât am cumpărat din el? Ți-am cumpărat un parfum! Lasă-i, mă! Dar nu știu dacă mai... Nu te poți lua, nu poți o să să Vă, dați-mi să nu Bine, acum. Lasă-ne muzica. ne muzica. ne liniște. Liniște. Liniște. Liniște. Liniște. Liniște. Liniște. Liniște. Liniște. I'm gonna make De pe live. a pe... pe... pe... ia darul, să ia darul. Ce cu de pe live. Care ne urmăriți, vezi că se ia darul, 43 de persoane. Aveți <gătări> ca să de... mai cântăm ceva să mai să mai dați de astea. Hai, hai, hai. Ați văzut? Ne-am ispanie. Ești. Nu mai mă doresc. Nu mai mă doresc. Nu mai mă doresc. Nu mai mă Nu mai Nu mai Nu mai Nu mai Nu mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai mai nu, mi dica ce că ești camera, camera, camera, camera, o camera, camera, camera, cu camera, camera, camera, camera, camera, camera, camera, camera, ala ta da da viu tu te mai dice ala ta All right, all V potreș fo मैं सोच रहा